Та сама привітна усмішка, яка тепер не могла мене обдурити. Опинившись у залі, я попрямував до свого ліжка, де сховав пігулку в подусці. Тепер треба було дочекатися слідчого і все йому пояснити та сподіватися, що з новим лікуванням повернеться пам'ять. До Соломеї я вирішив не підходити, оскільки не хотілося привертати увагу лікаря, та й їй все одно не одразу стане краще. Моє серце билося швидше від того, що ось-ось усе налагодиться. Що це означає, я однак не розумів. Просто сподівався. Десь там у мріях з'явилися проблиски надії, звільнення за від сірого одягу цієї похмурої дійсності. Однак усі сподівання одразу зникли, коли лікар вийшов до нас і повідомив, що ми продовжуємо експерименти, а слідчий прийде аж за два дні у понеділок. Отже, чекати потрібно було значно довше, а це підвищувало ризик того, що нас із Соломеєю викриють. Ми мали бути дуже обережними. І першим випробуванням стало наступне спілкування нас загублених із лікарем. Знову ми мали оцінювати одне одного відповідно до поставленого запитання, яке з одного боку вражало своєю безглуздістю, якщо брати до уваги стан людей, а з іншого – лякало можливими випробуваннями, щоб підтвердити чи спростувати гіпотези. Чи вважаєте ви інших людей в групі жорстокими? Якщо так, то хто, на вашу думку, найжорстокіший? Недоречно лайдним голосом промовив лікар. Усі з полегкістю зрозуміли, що принаймні на жорстокість не перевірятимуть. Запитання знову ж таки було потрібне для того, щоб з'явилися емоції. Я не знав, що відповідати, не знав, яка відповідь спричинить найменше підозр у лікаря. Почав пригадувати, аналізувати, дійшов висновку, що жорстоким можу назвати лише рувима. Який зробив боляче Вас Солому під час змагань на руках, усі решта, наскільки я пам'ятав, жорстокості не виявляли. Я першим висловив свою думку і вважав, що такої самої думки дотримується й інші. Однак, як виявилось, помилявся. Рувима назвали найжорстокішим усі, окрім соломеї, яка несподівано найжорстокішим назвала мене. Я довго дивився її в очі, щоб зрозуміти, що це мало означати, і не знайшов іншого пояснення, крім того, що через почуття дуровима вона образилась на мене. Цікавими були й позиції інших. Ізавель назвала жорстокими всіх, крім мене, вочевидь за те, що інші назвали її негарною. Даліла назвала всіх, напевно, через те, що в експерименті про вік їй дали найбільшу кількість років. І Файтаве Солом згадали всіх із незрозумілих точно мотивів, однак кожен мав причини ображатись. Коли лікар повідомив, що експеримент завершено, я чітко усвідомив, можливо, така практика і живить емоції, але найбільший результат дає зіштовхування на слабами Коли лікар повідомив, що експеримент завершено, я чітко усвідомив, можливо, така практика і живить емоції. Але найбільший результат дає зіштовхування на слабами. Рівень непризні після кожного такого спілкування в колі різко збільшувався. Результат цього я відчув, коли вже надвечір спробував непомітно поговорити із Соломеєю, вдаючи, ніби ми розглядаємо дерева за вікном. «Ти не мав так про нього казати», – промовила вона. І я вперше почув, як чисто і легко вона розмовляє. «Але я так вважаю». Ти помиляєшся. Я розумів, що це все означає, І від цього у мене все в грудях стискалось. Той факт, що лише ми двоє зараз не були схожі на овочів, мене до Соломеї зовсім не наближав. Добре, не будемо про це, сказав я після важкої паузи. Я дещо придумав, і мені потрібна твоя допомога. Соломея запитально поглянула мені в очі. Не дивись на мене, лише у вікно. І прислухайся до кроків. Ми повинні спробувати заглянути в зошит лікаря. Зошит? Товстий, синій, до якого він постійно все занотовує. Можливо, там є відповіді на запитання щодо нас. Але як? Я не одразу наважився і розповісти свій план, оскільки від однієї лише згадки про нього в мене тремтіли коліна. Сьогодні лікар знов проводитиме сеанси гіпнозу. Під час них він постійно пише... Я вдам, що перебуваю в стані гіпнозу, а ти в цей час повинна закричати чи якось по-іншому привернути увагу. Краще буде вдати, що тобі погано. Це буде правдоподібним, бо з тобою це вже траплялось. Я не хочу більше голки у серце. І не потрібно? Скажи, що тобі краще, значно раніше, ніж прийдуть лікарі. Ми обоє замовкли і так сиділи певний час. Мені страшно. «Мені теж, але це дуже важливо».